Каперник в хръсталака Живял някога беден фермер Животът му зависел от благоразположението на един селянин Той го карал да работи в продължение на дни и нощи на полето, като не му плащал за това хе, хе хе Искаш да ти плащам, че работиш във фермата? Това е най-смешното нещо, което някога съм чувал Никой не плаща за замеделска работа Та аз ти давам храна и подслон? Не е ли достатъчно? Знаеш ли колко ми струва храната ти? Я стига! И трябва ли да се храниш три пъти дневно? Разбира се, че трябва. Работя много на полето. О, добре! Но това е просто земеделие! Колко да е трудно! Добре, е, сега имам и друга работа. Ще говорим другия месец и пак ще ме повеселиш. Може до тогава да размисля. Фермерът все си тръгвал разочарован от къщата на селянина. И много пъти обмислял да напусне работата си. Но се страхувал, че няма да си намери друга. Месеците минавали, а бедният фермер все не получавал възнаграждение. Докато един ден... Стига толкова. Тук не съм щастлив и няма да работя повече. Сър, работя от три години и заслужавам възнаграждение. Няма да си тръгна, докато не ми платиш всяко пени от изработеното. М -м -м, прав си! Заповядай! Едно, две, три! Това какво е? Само три пените ли? Само ли? Какво искаш да кажеш? Това са си пенита. Ти кога за последно излиза в реалния свят? И какво знаеш? Това си е богатство. Така ли? Добре тогава. Щом вече съм богат, значи няма нужда повече да работя за теб. Какво? Ще работя за някой друг, който ме оценява. «Знам, че един ден моята честност и упорит труд ще бъдат възнаградени. Довиждане!» Фермерът напуснал мястото. Той знаел, че трите пените не са достатъчни, но бил доволен, че има пари за да оцелее. Понататък фермерът чул странен шум. Той идвал зад едно дърво. Приближил се и попитал. «Добре ли си?» <сък> О, ти какво правиш тук? Няма какво да откраднеш от мен. Да открадна ли? Защо да крада от теб? И защо плачеш? Ранен ли си? Един жесток човек открадна златното ми гърне. Намери го в края на дъгата и... В края на дъгата ли? Мислех, че това е само приказка. не, не. Ах, злато, но сега изчезна. О, моля те, не плачи. Ами, не са колкото златното ти гърне, но ще ти дам ето това. Не са много, но са всичко, което имам. О, а ти какво ще правиш? Не се тревожи за мен, ще се оправя. Ти имаш повече нужда от тях, отколкото аз. Знаех си, че си избраният. Знаех, че няма да ме изоставиш. А? Кой си ти? Аз съм ангелско джудже. Всяка година ни пращат на Земята да намерим човек, който заслужава нашата магия. Твоята доброта много ме трогна, приятелю. Кажи ми какво искаш. Мога да изпълня три твои желания, по едно за всяко пени. О, много странно. Истината ли казваш? Кажи желанията си, ще видиш! М -м -м. Фермерът се позамислил и накрая решил какво да поиска. Сетих се. Първо искам лък, с който да свалям всичко, по което стрелям. Второ – цигулка, на която ще он засвиря всички да започват да танцуват. И трето – да накарам всеки да прави това, което поискам. Всичките ти желания са изпълнени! Използвай ги разумно! Фермерът бил по-щастлив от всякога. Тръгнал си доволен, мислейки за всичко, което ще направи. И точно тогава попаднал на човек, който замерил едно дърво с камъни. Здравей! Защо хвърляш камъни по горкото дърво? Не хвърлям камъни по дървото глупако! Опитвам да сваля онова цвете! Това е най-красивото цвете на земята и цъфти веднъж на 4 години! Ето там, на най-високия клон на дървото, е единственото цвете в света! И за това е много ценно. Много хора се опитват да го свалят, но никой не успява! О! Аз мога да опитам. Хе -хе, виждам лъка и стрелите. Мислиш ли, че си единствения стрелец опитал късмета си? Никой не стреля толкова високо. Фермерът извадил стрела и се прицелил в корена на цветето, разцъфнало на най-високия клон. И без много да се замисля, стрелял по клона. Стрелата полетяла високо и по-високо, сякаш сама се насочвала. И с едно бързо движение. Цветето паднало в ръката на фермера. Това е невъзможно! Как го направи? Да си призная, едно джудже не ме интересува. Дай ми цветето! Но аз го свалих. Защо да ти го давам? Не е честно. Аз пръв го видях и ти казах за него. Хм, прав си. Добре, ще ти дам цветето, но трябва да ми дадеш някаква награда. Все пак аз свърших цялата работа. Фермерът бил честен човек, но човекът срещу него бил и истински скаперник. Всички в града знаели, че той е лукав млад човек. Карал хората да вършат всичката работа и не им плащала за това. Никой не му вярвал. Но наивният фермер не познавал истинската същност на Скаперника. Прав си, приятелю! Ще ти дам 500 златни монети за това красиво цвете. Съгласен ли си? У, напълно. Ей, почакай! Къде отиваш? Дължиш ми 500 златни монети? И сега какво ще направиш? да засвири с цигулката ли? <си> Довиждане! А, прав е! да история е, освен да засвиря с си? И както обещало джуджето, скаперникът започнал да танцува на мелодията на фермера. Подскачал, въртял се и се поклащал с вятъра. Фермерът не спирал да свири. След известно време, скъперника се подхлъзнал и паднал с кръсталака. Но продължил да танцува, нищо четрънливия храст разкъса от дрехите му. О, имай милост! Спри, моля те, ще ти дам наградата! Ето, фризата ми! Има две червени кеси! Взем миги! Взимам само това, което ми дължиш. Трябваше веднага да ми дадеш наградата. С Богом! Скаперникът се опитал да вземе дрехите си. Но може ли? Скоро, малвата плъзнала из цялата махала. Скаперникът не бил вече просто скаперник, а скаперникът от Храсталака. О, Ще му покажа аз! Той за какъв се мисли? На следващия ден разгневеният скаперник отишъл в съда. Mm, разбирам, значи човек сигулка и лък ти е откраднал mm, блатото? Там да, ваша чест, блатото! Как се е краде блато? Открадна ми златото са. Злато! Моите 500 златни монети! О, злато! Знаех си, че има нещо в тази молба. Харви! Това, което трябва да направиш е да напишеш жалба. Не е толкова трудно. <към> значи, един младеж сигулка е откраднал твоите 500 златни монети. Доведете човека с сигулката и лъка. След хиляди трудности, най-накрая човека с сигулката и лъка бил намерен и изправен пред съдята. Обвинен си, че си откраднал 500 златни монети от този човек. Ще кажеш ли нещо в своя защита? Да, ваша чест. От никого не съм откраднал. Този човек ми ги даде като награда за това, че свалих цветето от най-високия клон на дървото. Тай лъже! Не съм му давал никаква награда. Е, младежо, трудно ми е да повярвам как се дават 500 златни монети само срещу едно цвете. <съква> Но аз казвам истината. Не, той ми ги открадна и после ме ботна в лака. Той е лъжец. Не, не съм. Да, такъв е. Добре, достатъчно. Чуйте! А, мъжът с цигулката, обвинението е срещу теб. Скоперникът в храст. <къпърникът> Искам да кажа, изтънчения господин тук е с убедителни твърдения. И така осъждам човека с цигулката и лъка на 5 години затвор. Трябва също да върнеш 500-те златни монети на скаперника в храст. <къпърникът> Тоест, господина, тук. Разбрах, ваша чест. Мога ли да помоля за последно желание? Искам да посвиря на цигулката си за последно. Не, ваша чест! Не му разрешавайте! Моля ви, не дайте! О, но това е едно съвсем обикновено желание! И как може да иска да свири вътре всъда? И и, и... и... Това няма да бъде последното му желание. Отива в затвора само за 5 години. Не за винаги. Разбирам. Може и да си прав, но... Не знам защо не мога да му откажа. Принуден съм да изпълня това, за което ме моли. Фермерът се усмихнал защото знаел защо съдята не могъл да откаже. Иска ми се всеки да прави това, за което го помоля. Божичко, къде са стражите? Моля ви, хванете ме здраво! Но било много късно. Щом фермерът засвирил с цигулката си, всички в съда започнали да танцуват. Никой не можал да устои. Нито скъперника, нито стражите. Дори съдята се включил о, ооо, какво, какво става? Всички танцуваме ваша чест! Ооо, мътвай, Харви! Фермерът застанал точно пред скаперника и спрял да свири с цигулката. Кажи истината на всички или ще те накарам да танцуваш до края на живота си? А, а, а, строжа! Арестувайте го преди отново да е засвирил! Но фермерът бил по-бърз от стражите. О, <ръл> Спри! Молете, спри! Признавам! Признавам! Не си ги откраднал! Дадох ти унези 500 златни монети като награда, че ми свали цветето от най-високия клон! Да! О, на дървота! <ръл> вярно ли <ръл> Да, вярно е! <ръл> Добре, тогава всичко е ясно. Човекът с цигулката е невинен. Скъперникът изгуби времето на съда с лъжите си. Трябва да плати 500 златни монети на мъжа с цигулката и лъка. Също така трябва да предаде цялото си богатство на хората в града. Това ще те научи да цениш честността повече от богатството. Случаят е приключен. Така фермерът бил освободен. Получил парите, които си заслужил, но тъй като бил работлив и решителен човек, купил си парче земя и продължил да се труди. Никой не бил изненадан, че Скъперника дължи много пари на останалите хора. След като раздал всичкото си богатство, Скаперника в Хръсталака останал без пари. Трябвало да работи и да изкарва прехраната си до края на живота си. Край